O programa que ide subir de seguido, Échenos de tristeza e ao tempo de orgullo como compañeiras de radio que fomos de Miguel Anxo González. Trátase do último programa que gravara, adicado á oceanógrafa ferrolá Ángeles Albariño. Miguel Anxo tiña o preparado para a súa emisión en Radio Filispim, máis poucas horas despois faleceu. A colaboración da súa familia fixo posible localizar esta grabación e poder radíala como era o desexo do noso compañero Anxo. Polo seu interés e como pequeno homenaxe a Miguel Anxo, de todas as persoas que formamos o colectivo OPAI, Radio Filispín, oubiré desde contado a grabación. Unha aperta a Miguel Anxo onde estea, unha garimoso saúdo á súa familia e a todas as persoas que o seguiron na súa curta pero intensa vida. Ola a todas, benvidas un domingo máis a Barriga Verde Un programa de Radio Filipín a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos No programa de hoxe imos a falar sobre a doutora Ángel Salvaliño Unha ilustre sedantesa, unha ilustre ferrolá eh, Precursora en moitos aspectos da ciencia De estudios que aínda a día de hoxe son punteiros E son a base para outros estudios de carácter científico. ángel Albaliño foi unha científica que coa sú enorme valía foi a primeira muller que sube a un barco zoonográfico británico e que incluso en Estados Unidos se eh, tomaron disposiciones especiais para que puidese investigar eh, dado que ali se deron conta de su, de su gran valor como científica. Foi unha muller pioneira dentro da ciencia científica e refirmo ao estudio de as mulleres científicas aquí no, aquí digamos na Galiza. E bueno, desto de nos vai de eh, nos falar, deste ilustre persoeiro e nos vai nos falar, pois, Xan Silvar un biólogo e membro da Sociedade Galega de Historia Natural. Se si vos parece, eh, ah, antes de nada... O, o obrigado de sempre Moitas grazas a todas As que nos este programa En Radio Filispín A través de outras plataformas Ou a través das súas redes sociales Moitas grazas a todas As que nos escuitades Desde a comarca de Bergantiños A través de Radio Roncudo Ou tamén a través de, su, de outras plataformas E moitas grazas a todas tamén as que nos escuitades Na comarca de Vigo La verdad es que somos afortunados de que nos escuchen tanta gente a través de Radio Piratona, una gran emisora. Y sobre todo, muchas gracias a todas las madrileñas y madrileños que se interesan por la cultura gallega y escuchan este programa a través de la emisora Agora Sol Radio. Una gran emisora de, de la Comunidad de Madrid. Pues muchísimas gracias a a todas, e la verdad é es que é un orgullo para nosotros. Sabemos que tenemos xente eh, que nos escoita eh, desde Estados Unidos, incluso eh, en el otro en, en Argentina, en México, e alguno en Colombia, e así que, bueno, un abrazo moi fuerte a todos ellos, e nada, si vos parece, eh, deixo vos xa co, co entrevista. Veña, un saúdo a todas. Pois estamos aquí na, na radio, en no estudio da radio, Radio Felispín, na Asociación de Veciñanza de Canido, aquí no Centro Cívico, en Ferrol, pois con Xan Silvar, que é un profesor de secundaria retirado, biólogo da Sociedade Galega de Historia Natural, é bueno, un divulgador científico, que nos vai falar sobre a figura de Ángeles Albariño, unha das grandes persoairos que, que que temos o que tivemos, pero que sigue estado entre nós aquí na, na, na comarca, sobre todo en Ferrol. Ola, boa tarde, Xan. Ola, boa tarde. E, si se parecemos xa coa entrevista. Ah, como non. Quén foi ángel salvadiño Bueno, un personaxe eh, singular, eh, como eh, diría algún moi oso, o seu pesar, eh, no senso de que eh, foi unha, eh, para empezar, pues, unha persoa nada en, en ferrol, ou ela lle gustaría especificar, máis ben, en ser antes, eh, ou se pertence ao Concello de, de Ferrol, pero en 1916, cando cando ela naceu, pois pues, era un un concello eh, lindante eh, o que ahora eh, ten, digamos, a chamada zona rural de, de Ferrol. Eh, eh, Núna casinha, unha casa feita por, por certo, un arquitecto de um, insigne de, de, de Ferrol, eh, o seu bisavó bisabó pois, eh, construiu a casa por pois, onde naceu o seu pai, que era médico en Cáceres, Ser antes de que tamén exerzo en Ferrol, en esa casa eh, con cunha nai, por certo, eh, excelente pianista, según comenta ela nas soas memorias, pois naceu esta nena eh, pois, eh, como digo, en principios do, do século 20. Eh e bueno, en eh, ese medio pois eh, urbano eh, manontropo diríamos, es decir, humano da época, a decir, perto da cidade de Cerrol un concello por certo que tiñe un certo urbanismo e conserva un certo urbanismo na traza das súas eh, rúas pois ali foi unha nena en certa medida pois, eh, moi rápido por non decir prodixo non? Eh, porque xa con tres anos lia eh, eh, tiña bueno afortunadamente un medio familiar pues, de, de persoas ilustradas e con libros na casa o pai lle pues, ponía libros a medida que la lleva medrando pues, para ir como decía polo visto o seu pai para sabendo das cousas da vida e ¿no? bueno, en ese medio pues, se foi criando foi un colexo de, de, de monxas en, en Ferrol eh, ben, ben conhecido Eh, nese, correo, nese colexo, pois, falo un pouco polo que ela eh, deixou escrito eh, Digamos que non no se encontró moi a gusto Porque estaba <coughs> digamos, un pouco por diante do, eh, do que se esperaba dunha nena de deses anos no? Entón se aburría un pouco, por dicilo en corto eh, Afortunadamente unha fractura de xogando dunha tibia Pois eh, a sacou do cole e lle permitiu estudiar en casa cuha mestra que iba pola ma e pola tarde e sacar tempo pues pois, para xogar para o deporte e, e, por suposto, a biblioteca paterna que menciona en, en varios momentos no, da, da súa vida Desa maneira pues pois, bueno cada 1973 decir con cinco niños pois se prepara... <coughs> Eh, o ingreso no eh, que entón era o liceo eh, concepción arenal eh, ahora el chavario se enferró o instituto masculino <ríe> eh, que eh, ocupaba o, o edificio eh, que está no cantón na actual fundación pero que foi goberno militar pero bueno foi o primero que foi foi un instituto o, o liceo como se denomina liceo concepción arenal y ahí pois, sí, efectivamente Eh, fixo o bacharelato elemental eh, o remata como tal tiña que ser daquela o bacharelato superior o remata en Santiago, na universidade eh, con tres eh, traballos eh, o que por certo nos dá un pouco de eh, idea de, eh, a, de como en aqueles tempos e aqueles tempos pois pues, pois pues, realmente a eh, confección de, de traballos pois pues, eh formaba parte de posible, ¿no? de un currículum e foi un traballo sobre as mujeres en el Quijote, los insectos sociales e el gusano de seda. Es decir, que a, a Cativa apuntaba apuntaba maneiras. O problema veio cando eh, chegou o momento de rematado o bachillerato pois pues de estudiar ¿no? El, eh, Ángeles Salvariño quería facer medicina por riba de todo pero seu pai non estaba polo lago eh, según ela mismo explicaba pois eh, esa oposición eh, que pode parecer un tanto chocante bueno, hai que situala pois justamente nesa época unha época onde exercer medicina significaba estar en contacto con moito sofrimento humano moita impotencia, supoño de poderse andar a, a xente Recordemos que estamos na época antes dos antibióticos E que moita xente morría Puramente de, de, de infeccións Absolutamente comuns non? De hoxe E entón, o pai, a verdade é que se puxo pois eh, Moi serio co tema Ela tamén, porque era Vou decilo xa, eh, cabezota Era unha persoa moi teimuda eh, E iso, pois, lle valeu Penso eh, na, na vida eh, De moito Positivo e de moitos disgustos eh, tamén non? Eh, Entón, bueno, pues hubo aí un pulso entre ela e ela Pai e Filla E ao final acabou, eh, digamos, cedendo a Filla eh, E o pai acedeu Chegaron aí a un común acordo Para facer ciencias naturais eh, Que era o que me se aproximaba a meciña tiña asignaturas comuns eh e bueno por aí por aí sencamiñou. Se entón, empezou facendo eh na Universidade de Santiago eh, digamos unha primeira parte e logo xa cara a, a 1934 eh, o pai lle permite ir a, a Madrid, eh, esa experiencia matritense que eh, recordemos o 34, estamos en plena República Española eh, as mulleres estudando na, eh, na universidade ou algúnas mulleres que, eh, que podía permitir a familia e eh, entón o paille busca precisamente aloxamento en un, eh, unha institución senlleira que todo o mundo coñece a a eh, a institución onde estivo pois, eh, pois, artistas como Galí ou eh, poetas como García Lorca pero non é tan conhecido o equivalente femenino que se chamaba bueno, literalmente eh, residencia femenina eh, pero aí se atoparon aparte de Ángeles Albariño pues, atoparon logo, eh, mulleres que foron eh, insignes na súa na súa profesión Eso, eh, bueno significou eh, un contacto con un mundo cultural extraordinario onde se eh, asistían a obras de teatro a, a eh, obras de, de música clásica eh, es decir un, unha posibilidad de, realmente impensable na maior parte de, de España e ¿no? E ese tempo o aproveitou eh, moi ben, eh, pero desgraciadamente rematou con eh, eh, coa guerra. A guerra civil pois, supuxou moitas calamidades, moitas desgracias para todo o mundo, eh, entre outras, o peche das universidades, non? Entón, Ángeles eh, se volta para Serantes Volta para, para a zona de Ferrolterra E realmente que fai aí? Pois, pues, non eh, logo non perde o tempo Estudia idiomas eh, en, en, en la, en, Gusta eh, f, eh, facer moitas cosas Talla madeira, colección de insectos E fai moitas saídas eh, polo litoral de Cobas e Doniños eh, unha parente me comentaba que iban cunha tía moi avanzada para a época pois, a Praia de Ponzos que visitaban moito Niños, por exemplo e precisamente nesa praia en Doniños onde coñece a un rapaz que logo vai ser eh, o seu home o seu marido Eugenio Leira Manso que acabaría sendo final Eh, oficial de, de Máquinas da, da Armada Este caso Se me gustaría parar un momentiño neste, neste personaxe Porque é un Exemplo pois, De home Un pouco tamén a contracorriente Un home que vai a apoyar a, O que logo pois, Vai ser o torrente Investigador e, e científico De, de Ángeles E que consistiu o labor científico, Jean? Bueno, ela, eh, por estas primeiras aproximacións a, a, a costa, eh, o mar, pois, eh, a ría, eh, pois, digamos, se inclina eh, por, polo, polo estudo do, do mar en Xeral, no? e por unha por si leo do Estudio Marinho que, que está ao alcance de calquera que teña un pouco de conhecemento e xeño e algo de maña para eh, facer trampas e, Aí isto eh, vai dedicarse fundamentalmente a estudiar vai ser unha das máis prestixosas eh, especialistas en planto eh, recordemos que dos organismos que vivan nas augas mariñas e 12 acuícolas tamén pois hai organismos que son normalmente microscópicos necesitamos dunha lente potente unha lupa binocular ou un microscopio pero con unha lupa nos chegaría para ver eses pequenos organismos que poden ser Eh, plantas porque le dan foto, eh, fotos eh, eh, las que, que crean oxígeno, ¿no? las que crean el oxígeno porque del océano sale el oxígeno exactamente, no fueron oxígeno as que, que contaminaron de oxígeno a partir das augas ¿no? eh, ata chegar pues, a este dazoito porcento que, que temos na actualidade e eh, logo están os que comen a estas, a estas plantas fotosintéticas no? o chamado zooplancton, decir, os animais do plancton. Pois ben, dun xe animaliños do plancton de tres grupos eh ela pues pois, se especializaría eh e deso pois falaremos un poquiño máis adiante, sí, si sí, si sí. che parece, no? Ela eh, bueno, nesta situación de guerra civilista, pois eh Angelleira se fai maquinista naval eh as eh, van por ceto de vis a santiago a examinarse de materias da carreira que a lúa de, de, de mel pu pois foi má máis ben académica non? logo eh, o seu home pues pois, vai eh, iniciar a súa vida se embarca, etc e la aproveita para voltarse a madrid para acabar a, a carreira con un intenso programa que De 22 horas de traballo día Es decir, a 2 horas para dormir Porque probablemente non, non lle fai eh, Vamos, eh, son imposibles prescindir delas O caso é que o bueno, matrimonio eh, se, se reintegra en Madrid se, eh, fan, Por lo que a tuvieron unha filla, A súa única filla Ángeles eh, No ano 42 E en ese momento, pois ela eh, empeza a, precisamente a antes de, de en ese período de, de estudios e de, de pérdida de tempo en principio, empeza a para facer eh, traballos que empeza a publicar eh, pouco a pouco eh, sobre esta temática do, do plantón. O caso é que eh, se presenta unhas plazas do Eh, do Instituto Oceanográfico de Madrid e as gana polo pois, pois, seu propio mérito. Eh, o ten graf, eh, plaza do, do Oceanográfico en, en Vigo, concretamente ya en ya Yadán, eh, e está aí, pues, pois, bueno, entre Vigo con traballos de pesca que non lhe interesaban demasiado desde o punto de vista científico, en Madrid, onde tiña, digamos, a posibilidade de eh, de estudiar o pláncton que lhe interesaba. Para salvar esta situación pues, se presentan unhas, eh, unhas becas eh, eh, para eh, poder ir a Plymouth, a un oceanográfico importantísimo oceanográfico no eh, sur de Inglaterra. ¿no? E ali pasa unha, uns meses, dez meses de, de estadía eh, traballando moi intensamente Eh, ata que, que volta a Madrid no? Ese, para que te fagas unha idea pues, digamos o seu inicio tenden sí. <ríe> de ser antes a, a Madrid o Oceanográfico Plymouth volta a Madrid pero claro, queda nun digamos, unha situación onde os tempos en España pois eran eh, moi difíciles eh, para, para investigar en Xeral para unha, mayor, unha muller non digamos Eh, por certo que eh, para cando entra no xenográfico se lle o problema de, de que hai unha orden de Carlos III de eh, que daquela, eh, da época de Carlos III que impedían as mulleres a subir a barcos, eh? E ela rexeite esa protesta contra contra esa esa lei e de feito foi pues, a primeira eh, muller que eh, eh sube a barcos oceanográficos, incluso que o propio oceanográfico, que en aquella época era un institución militar, ela, a Fai lle daba un título, un, vamos, un rango, un rango de, de capitán de navío, que suponho que seria, para bueno, ter a súa equivalencia dentro do, da armada. ¿no? Eh, bueno y de aquí ven eh, esta etapa tan fructífera por unha parte, e la ven moi impresionada de de Plymouth e a xente de Plymouth quedou moi impresionada na súa enorme capacidade de traballo. ¿Cá foi o logro máis importante das súas investigacións? Eh... Pois eh, o logro eu diría que foi manter eh, manter unha carreira extremadamente intensa nun campo de traballo onde aínda hoxe sigue a ser unha autoridade. É dicir, sigue, e la mortaxea de hai bastantes anos, pois sigue a ser unha, unha autora citada polos especialistas eh, na materia. Isto é aprobado algodón para calquer eh, científico. Va, o que sentou unhas bases digamos dentro do mundo de, dos estudios mariños. Eh, no seu campo, sí. No seu campo, claro, sí, claro, claro. efectivamente. Os son solamente moi... Sí, eh, é, moito é imposible de abarcar claro. para ninguén, no? pero no seu campo, eh, o zooplancton eh, ela dáse conta eh, e, e o demostra, no? porque seguramente sin intuición atía moita xente, de que hai destes animais microscópicos que ela estuda eh, están ben sellados a uns... A unhas augas determinadas, con unha temperatura e unhas condicións eh, determinadas. E eso entón, iso permite identificálos eh, como identificadores desas augas. Quero dicir que se si ti te encontras a fulanito, o animal fulanito, encontras eh, nesta zona, sabes que eh, vas ter non somente unhas augas desas características, sino que probablemente, cousa de interese para os pesqueiros para as pesquerías va a estar aí o predador de ese fulanito. ¿no? Es decir, va, si está este que tornado esta esta especie, probablemente esté o peixe que pre nela e o peixe que pre no, peixe que pre nela e ah, así sí. sucesivamente, Que ¿no? Eh, quedamos este naturalista da eh? Defensa do Patrimonio Natural Galego eh, a nivel mundial <coughs> Bueno, a parte dos reptilos sí, comentados agora mesmo, eh, en, en conxunto, bueno, si deben como eh, por dar cifras eh, 22 especies descritas eh, de de, planto, de de fundamentalmente de, de tres grupos, eh, eh, un montón de, de teses dirixidas, un montón de direccións de traballos eh, de campo eh tanto en... non tanto, perdón, en, en España como no seu seguinte paso, porque tras voltar eh, de, de Plymouth ao Oceanográfico eh, xa, digamos, se lle quedaba pequena para a súa capacidade de traballo, entón, eh, aproveita para intentar conseguir dar o salto a Estados Unidos. Eh, e o consigue mediante unha unha beca, unha ajuda fulbright, eh, un, un unhas becas ben, ben coñecidas e eh, que permite que eh, de o salto pois, das augas atlánticas donde de momento desenvolver eh, o seu traballo ven as españolas, ven as, as inglesas ou as británicas eh, pois consigue pasar a, a Estados Unidos como digo, pero ás costas do Pacífico no? e ali en La Joya así literalmente castelán, en California onde eh, con esta beca Bulf, eh, Fulbright pues, vai a bueno, a, a augas atlánticas, minto, ten unha eh, primeira estadía na costa oeste en, en un sitio chamado Woods Hole furado no, no tronco e eh, que está xustamente na, na esquina de con Canadá, un sitio interesantísimo dende o punto de vista oceanográfico, pero aí vai por, por pouco tempo. E traballa con, con, unha, con a súa di, eh, directora de traballo ali pues, realmente a, a deixe impresionada e eh, consiguen eh, argallar entre esta directora e eh, a xente de la joya consiguen argallar un eh, permiso do Congreso dos Estados Unidos absolutamente extraordinario porque non se permitía os cambios de personalidade ni moito metros, menos residencias e, dunha certa duración. Bueno, pois, eh, o Senado dos Estados Unidos, e, o, perdón, o Congreso lle fan unha excepción non só so para ela, sino para toda a súa familia. É dicir... Eh, ángeles, eh, digamos como se dice coloquialmente, viron que era unha pólvora, non? Exactamente, é dicir, unha moller extraordinária con a capacidade de traballo Eh, tremenda, eh, unha formación en moitos sensos autodidacta eh, pero que estas eh, fases en Primoz primero, en Woods Hole, eh, te, temporalmente despois pois pues, o final aficharon por así decilo, entre aspas eh, para que non se fora porque eles tiñan un montón de campañas oceanográficas por todo o mundo pero non tiñan tanta xente que tibera a capacidade de ángeles para ter a tenacidade, a capacidade de, de, de traballo para peneirar esa brutal cantidade de, de, de mostras e sacar conclusións. Bueno, eh, tamén hai que dicir que Estados Unidos baseou-se no, no, digamos en caso, coller, pero moitas veces robar cerebros a outros países para a investigación científica. Eh, casi sí. todo o mundo anglosajón non só. Sí, o... escasez de Sí, bueno, prácticamente o, eh, todos os científicos alemáns eh, que traballaron depois, eh, coreanos, indus. Ali realmente non importa de onde veñas, o importa o que o que aportes, o que podas podas dar de si sí, e eh, realmente pois eh, Ali en institución Scripts Que está na, na Jolla en California Pois eh, Ángeles Vive uns anos dourados de, de, Por produción científica Me refiro, non? Do 58 ao 69 Mais ou menos Donde eh, Da saída toda esa información eh, Acumulada Pero, pero que non, non, non valía Sino había unhas mans E un cerebro que, que as traballara, non? Está presenta a súa obra, eu me que sí, pero a pregunta é obrigada Está presente a súa obra na universidade na actualidade? Sí, sí, por suposto Ninguén na universidade, nin ningún centro oceanográfico de investigación mariña eh, podes... Do planeta incluso, podemos sí, decir Sí, sí, sí, de, de, no do mundo entero Como digo, que ela seixa a día de hoxe unha persoa citada isto significa digamos, no, no argote eh, ou na término de los científicos que sigue viva sí, cioè, que eso, todas bases, digamos, de todas as bases de toda a producción científica e a referencia, ese tema, ese tema. E a, referencia. a partir de, de la por suposto o mundo sigue, eh, sigue andando pero iso que la de foron as bases que, que serviron Eh, a outros para facer o que en Ciencia se di, que va sempre a hombros de xigantes no? además de ser conhecida figura de Ángeles Albaliño digamos, en o mundo da ciencia e a nivel internacional como era a súa relación con outros colegas da época sabemos algo dese de tema era tirante sí. era... No, eh, Ángeles era coñecida eh, bueno, por primero por, por relacionarse, eh, que fikiu unha persoa que, que en plenos anos 50 España eh sae a Inglaterra, sae a eh, norte noroeste de Estados Unidos, sae ao sur, eh sae logo a Sudamérica, en México, bueno, un montón de sitios, tivo exercendo eh, o seu traballo como científica de da da Institución Scripps entón, é unha pesar que por, por supuesto se move no mundo no mundo científico pero eh, ten eh, muy simpático a testemunha que, que se recolle eh, de, eh, de un libro que, que non pode faltar por certo porque está sacado aquí en ferrorol eh, por germán castro tomé eh, a, que foi de algún forma eh, contribuo a, a divulgar a, a labor de de Ángeles Albariño y por unha pura casualidade que un veciño dela en, en, en La Joya eh, Rubia Barcia nome que apelidos que os ferrolar non sona hai un liceo que leva o seu nome pois pues, eh, Rubia Barcia que foran, descubriron que foron compañeiros no, no instituto no, no liceo Concepción Arenal que pasa que un se dedicou as letras E ela, pois, o intento coas ciencias E cadraron vivindo en la joya Mire usted por donde, non? E entón Rubia Barcia, nunha das viaxes Que faía ferrol para ser recoñecido e, e escoitado e, e leído Pois, e, e esfalou a xente do, do clube de prensa E xe, oi, por certo, non conheces esta muller Que é unha científica, pero de primerísimo orden non? E, bueno, pois, eh, Germán Man Castro Non me sale chamalo de outra maneira Po pois, eh, rápidamente eh, se puse en contacto con él a través de, de rubia barcia e aí iniciaron bueno pues pois un, unha serie epistolar pues pois, que durou anos e que conseguiu pues pois, non so que, que viñera aquí publicar eh, no club na, eh, na revista que publica o clube de prensa en cuadernos <coughs> eh eh eses magníficos cuadernos que publican anualmente, pois eh, aí xa sae un, un primeiro artigo sobre Ángeles Salvareño, e a base de mandardia ela a Ángeles eh, cada libro que cada revista, exemplar da revista que se publicaba eh e de manter eh, cartas, pois eh, eh man foi tanto e que logrou que ela mesma acabara facendo unha autobiografía que mecanografiada que tivo a xenerosidade de deixarme ver e consultar eh, e con ese libro e moita máis información eh, sacou eh, pois hai, hai nada eh, hai, apenas dous anos sacou eh, a biografía eh, editada polo, polo clube de prensa biografía que se presentou en Ferrol se fixo aquí en Canido justamente no salón de actos do Museo de Historia Natural coa presencia da filla e non so da filla si, si, sí, sí, afortunadamente si sí, unha muller espléndida eh, bueno, que tengo os seus aniños, eh, pero vamos, con moito senso de humor e eh, Uh, moi simpática, moi agradecida, por certo con estes recoñecementos que se foron facendo a Rai e que aínda quedan por facer, ¿eh? E disto logo podemos falar. Debe ser eh, a sociedade galega, o, digamos, o povo de base, digamos, a gente da rúa, xa non sou galega, sino tamén de aquí de Ferrol. Coñecemos este ilustre personaxe. Sabemos Simplemente a súa existencia A ver, eh, conhecemos pouco eh, se, Conhecese algo Por lo que algo se fixo Houve unha visita eh, En 1993 A, a Ferrol eh, Firmou, eh, firmou no, no libro de ouro da cidade Pero bueno, eh, non pasou de aí o sea, Non foi menos, pero tampouco Foi máis no? Ece, Tenho aquí unha foto diante mía De Conce Pereiro, alcalde de Entón e non a Inés Vilariño pois, eh, eh, bueno recibo esta visita eh, pero mm, bueno eh, creo que debería facerse algo máis e aí eh, temos unhas propostas para a corporación xa fixemos a, a unha corporación anterior e vamos a ver se esta se recollen eh, porque Ángeles eh, bueno eh, foi eh, co digo no eh, torno a fineis dos no 93 estivo aquí eh, en 2012 o Estado español decide poñerlle o nome do entón seu último barco oceanográfico o nome de Ángeles Salvariño, si que é un barco calquera. Decir, oceanográfico non oceanográfico non estrena barco sí, sí. todos os anos e son nos nos dá unha idea digamos, aos profanos, da importancia que que Ángeles tiña Para, para a ciencia e para, para o oceanográfico. A Xunta de Galicia tamén lle dedicou unhas bolsas, unhas becas que agora xa non no existen como tales, pero foron moi importantes en aquel momento, que levaron o seu nome eh? para, eh, para eh, científicos galegos para poder estudiar, isto foi quizás significativo, porque era para estudiar dous anos no tranxeiros seguindo un pouco a ruta de, de Ángeles eh, En fin, arreu a Academia Galega das Ciencias en 2015 lle dedicou eh, o científica do ano e se publicou a Fundación Barré, publicou un caderninho que estivo eh, moi ben eh, pero bueno isto hai que seguir reeditando bueno, o Concello de Ferrol ten uns eh, premios bianuais de ciencia que, bueno, por ser bianuais están aí, eh, espero que non se perdan e eh, que sigan funcionando eh, pero, pero bueno, hai que facer algo máis no? porque non deixa de ser pues, como eh, como Ángela Robles eh, cando recibiu o nome dun colexio a inventora eh, coñecida por ser inventora do En fin o antecesor do libro eletrónico de xito mecánico Ángeles Alvariño na comarca de Ferrol deve estar, penso, moito máis representada tanto polo que levamos dito como por outras un par máis de circunstancias unha que eh, eh, os seus restos quedaron en parte eh, esparexados pola praia de do de dos niños eh, unha parte e outra parte está no cemiterio de Xerantes eh? co que xa nos poñemos no cemiterio de Xerantes un, un lugar <ríe> pois eh, casi diría simbólico, ¿no? por aí está Torrente Ballester, por exemplo en, entre outros ¿no? non há lugar a, a relación e hai outra razón máis <ríe> que esperamos que, que esta corporación acolla acolla ben e é que e, para lembrar de outra maneira a Gel Salvareño e que ela é maixo o seu home eh pois, cando estaban vivindo en, en Estados Unidos mercaron unha pequena parceliña que está xusto na beira de, do Lago de Domillos. Pero que iba a ir, iba a ir totalmente abandonada. Eh? esa parcela pois pues, a mercaron pensando bueno, como cando somos novos pues que quizai te podas facer unha caseña, un pequeno centro de, de investigación luego abandonaron o da casiña porque a vida xa iba por alá eh, pero si sí, eh, seguiron pensando no centro de investigación o final os, os anos pasaron e eh, non daba tempo a eh, tanto a promover nada por eles mesmos. Entón, fixeron doazón, fixeron unha doa a Xunta de Galicia. E, e, e esta pequena parcela, pois, pasou a escrituraron, concretamente en 1993, unha parcela pequena Pequeninha, pero fermosa, é a que temos piñeiros máis bellos de, de toda a volta, porque, salvos que caeron por temporais, pois os restos son os que debía de ter a finca. cando El breve situada. Sí, exactamente. Entón, esta finca, polas indagacións que le vamos facendo, bueno, eh, sa, non sabemos, me refiro, non, a Sociedade Galegui historia Natural, soubemos aquel ano da doazón porque a entón Consellería de Agricultura nos pediu a delegación de Ferrol, que xa estábamos dando a lata por aquí pois eh, nos pediron ideas de, de que se podía facer ali eh, a falta de, de ter cartos eh, os suficientes cartos que evidentemente non nos fixeron saber que non tiñan eh, suxerimos que cando menos, pois un observatorio de aves sin ser o lugar máis idóneo dentro da, da Lagoa pois quizá era unha forma de invertir pois, un, uns poucos cartos eh, como simbolismo non? de o en simbolismo fin, do feito e efectivamente pedironos tamén que buscáramos uns planos incluso hasta un carpinteiro que eu pudera eh, facer e hasta aí fixemos eh, a, por suposto a cosería pagou o observatorio que aí quedou incluso recordo que durante varios anos rozamos aquilo como como poidemos, pero eh, ahora mismo pues está eh, abandonado realmente. Eh e é posible, isto eh, é unha, unha nova unha, unha noticia que nos chegou hasta nos, que é posible que ahora mismo, en algún momento pasar a consellería lle pasara a propriedade ao Concello de Ferrol. Entón, ímos interesarnos pola pola cuestión ante o Concello para ver efectivamente verificar no catastro figura como da súa propiedade, e entón, en ese caso, pois, que se faga o mínimo que se pode facer, que ha de sentar pois, eh, o propio... A de sentar facer algo, porque eu estou seguro que si eh, a importancia de Ángeles Salvadiño Ángel Salvadiño é alemana ou é inglesa, ten su espazo na súa propia cidade ben asegurado. Tide bien eh, xa para ir rematando xa Eh, estás eh, a dar a coñecer no nos centros de, de ensino xa idades novas a figura de Ángel Salvaliño na ciencia eh, eh, ou seguimos eu, con outros a ver, eu creo que eh, quizá ocupe, alguén se interese por ela, porque está, hai documentación etc, etc, pero se me ocurre unha última, e non por citarla en último lugar é eh, Eh, menos importante máis ben ao contrario eh, Razón e é A defensa que Ángeles fixo do, Da muller Da muller en xeral eh, De feito nas seus, nas seus memorias se Escribe algo que non, non vos prometo citar Literalmente Pero ven a decir algo así que eh, Unha autorreflexión non? Unha, Un sentimento que teña metido de, de pequena Que non lle cabía na, na cabeza eh, Que polo feito de ser muller Eh, eh, poidera facer menos cousas que os demais ¿No? esa sensación que ela tiña de ou por esa sensación que ela tiña eh, de pequena, quizá por nacer en un entorno eh, favorable e con a familia <coughs> que lle ajudou a, a desenvolverse non eh, eh, pois eh, quizá por esa razón ela loitou por ela mesma e por os demais ¿no? por as demais eh, concretamente foi moi belixerante tan belixerante como que Eh, aparte de bueno, recordar isto de, de que había que deixar subir os barcos chegou xa na súa vida en Estados Unidos eh, non pensemos que Estados Unidos era, era jauja como se dí en, en, en, en Castela ¿no? eh, Estados Unidos ele sufriu eh, digamos, a, digamos o, o, o abuso vamos a decir así científico, abuso laboral eh, de eh, científicos varóns que pretendían que llelles dixera asinar os seus traballos. <ríe> eh, porque si, sí, porque son sí, o teu compañeiro, o teu xefe e querlo asinar, si sí o si. Sí. E ela chegou ao punto de eh, sentirse tan tan postergada <ríe> eh, que eh, chegou a facer unha presencia perdón, unha presentación dunha queixa ao presidente Carter en 1976, estamos a falar, eh, explicando, el, Carter bueno, foi un, de, un demócrata, eh, na alternancia republicana demócrata ele foi demócrata, e entrou así con certos aires de, bueno, de, de, de, de ir adiante e de, de, de ir a favor das minorías, entre outras das mulleres. lle presentou unha queixa moi formal que foi recibida e que, portanto, non valeu para nada, é práctico, eh? pero sí tivo a súa certa zona eh, porque dixo, bueno, e explicou o que a él allepasada como científica prestixiosa nun institución académica, eh, bueno, máis que académica, de investigación, ¿no? investigadora, pero tamén facía eh, teses, eh, que tía un labor académico, E protestou moi enérxicamente este, este era Ángeles Albariño Si, sí, por desgraça No mundo da ciencia o patriarcado E o machismo está aí moi presente É eh, bueno, eh, outra das cousas das, das que se teñen que Que librar este planeta Mira, xa para rematar eh, eh, Ángeles Albariño É eh, unha figura A seguir eh, Foi unha figura a seguir para que se dese eh, Digamos, entre as mulleres Ou incluso entre os sí, homens, eh, o sí. seu tiramento por investigación científica... Seu... Desde logo, eu penso que independentemente de que se xamos muller ou home, eh, é un exemplo para todos eh, sin, sin paliativos. No caso das mulleres, eh, con maior razón, porque eh, se ve como eh, bueno pues unha nena é eh, capaz de, de, de esforzarse eh, e de... Bueno, superar as limitacións que, que todos as temos se xamos homens ou mulleres limitacións, algúnas as temos todas e todos, sin dúbidar no? entón, por ese un faro non un referente Eh, para, para seguir e para darse conta de que en este país sabemos facer as cousas moi ben podemos facer as cousas moi ben pero temos que camiñar en ese lento paso, levamos moitos séculos perdidos de oscurantismo de antigos résimenes eh, de, de, en fin, de mundos antigos que hai que pasar eh, pasina e ir cara a algo mellor xa, como última pregunta, que lle pediría ao Conselho de Ferrolla e a Junta de Galiza para dignificar eh, a obra e a figura de Ángel? Bueno, formalmente ímoslo pedir eh, moi pronto xa avanzamos á unha conversa eh, pero básicamente vai ser, xa digo, a recuperación de... A por certo, me, me olvidaba de que a UDC si fixe un reconhecimento en 2005 fixe unha unha xornada científica e colocou unha placa eh, no campus de, de Ferrol eh? hai que decilo eh, pero creo que hai que seguir facendo máis hai que reivindicar eh, hai unhas propostas concretas son eh, a recuperación dese, na media que se poda hai que facer un pequeno concurso de ideas e de posibilidades de que se pode facer aí en niños desde logo non pode estar así hai unha sucedencia tamén de na casa donde naceu Ángeles Alvareño que está na vera da carretera de, de Ferrola a Covas Cobas eh, a pé de carretera está esta fermosa casa de Ucha por certo non dixen antes o nome do arquitecto pois eh, colocaron unha placa que recorde aí a, a esa muller non? Eh, e en algún sitio tamén eh, non sei xe no propio terreo ou en que sitio, recordar tamén a Ángel Albariño eh, Manso, no? o seu home que, digamos de alguma forma, se relegou, se eh, sacrificou a favor da, da carreira da muller. E non quería deixar de... Eso é que a quería. Por suposto, e era un home... Eso é o amor verdadeiro. Exactamente, e no? demostrou ser un home inteligente, eh, eh, que o era, además, eh, era un, por o moi inseñoso, era maquinista... Eh, Naval, unha persona pues, bueno, Tiene de ser Intelixente a forza eh, E quero, por certo, agradecer en, De todas estas biografías E testemunhas que temos dela eh, A súa sobrinha eh, Leira, Ángeles Leira eh, Ambros, que ben coñecida Como nos pues, como, Non só so como profesora e excelente pintora Sino tamén como investigadora E que deu moita información Moi valiosa sobre a vida de ángeles e a correspondencia que conserva dela. No? Bom, pois moitas grazas, Xan, por concedernos a entrevista a Barriga Verde, un programa da Radio Filispín, a Radio Libre comunitaria da Terra de Tres Ancos e, bueno, espero que, que a xente que nos escoita, que incluso temos algún escoita nos Estados Unidos, en, sí. en zonas de México, de Argentina... Pois, pois eh aí, usted, por aí por aí por aí andou, por aí ando ángeles eh, a mellor pois lle sirve para eles ali intentar conocer un pouco máis pois sería fila. interesante ahora agora que o dis eh, eh, ter un pouco de feedback, no, de de retrouso, ¿no? sí. e eh, que quizá esta xente que quizá se xa filla dunha alumna un alumno de, de Ángeles, que sei eu. Entón, toda esta información sobre esta figura tan, tan senlleira, non? Ángeles Salvareño, pois, eh, poidera chegarnos pois, quizá de, de Sudamérica, por que non? Eh, é unha invitación e un, un reto para, para a radio non? A potencialidade é, que te. se sí, eso sería hostio. <risa> nos escribira. Bueno. Tiramos pues, unha botelliña, non? Na no, nada, <risa> non no polo aire que chega li. ondas bueno, pois pues, moitas grazas xa, de verdade. E ve, dentro de unhas horas, non, para o programa de residuo 0. O, sí, si, preferindo o consumismo hoxe, non? Sí. Bueno, sí. pois pues nada, moitas grazas xa. Bueno, De acordo. sentindo ao mundo, non tenhas que ir para a terra. O Hitler e o seu algoritmo á belleza hicieron bailar. Adabairo en seu poesía al software adelantarían. Ciencia poética e fórmulas de mar llevan dentro da vida no sé Soy un patiaba de jatía e a biblioteca era mi lugar. Yo soy María Sibila y mis mariposas van a volar. Busca na ciencia, sempre hai respostas que encontrar se si estás atenta. Estás atenta Ella ilumina La verdad en la belleza En cada esquina Te va a esperar Le das sentido a Coitamos un grupo de mestras de profesoras do Estado Español cantarle a ciencia e, sobre todo, cantarle e animar as nenas a que se involucren na investigación científica e fagan súas carreras no ámbito científico. Aínda que a verdade, tal como está a cousa, seguramente o patriarcado, pois, tamén está presente aí no ámbito científico e seguramente moitas delas eh, o bota, bota, botas para atrás, perdón. E bueno, isto foi entrevista Foi o que devo dicir Normalmente Xan Silván nos contou eh, Con moitos datos eh, De xeito obxectivo a vida de Ángel Salvaliño A súa obra e a súa importancia Unha muller que Non só nos devo entender O funcionamento de, de Dos oceanos unha das suas, Por unha das súas patas Senón tamén nos devo entender Como a ciencia por pois, moitas veces influye na Na, na vida das persoas esta vez sobre todo no setor pesqueiro pois eh, eh, dándonos eh, datos sobre eh, como pescar mellor como facer as pausas mellor para que as pesquerías arrepoñan eh, todo o que conleva pois, unha pesquería inteligente no? e Ángeles Alvariño como vimos foi unha muller que hasta o gran todopoderoso Eh, hermano que todo, todo lo ve e todo lo sabe, ¿no? os Estados Unidos fixeron pues, unha disposición especial para que esta muller eh, eh, puidese seguir investigando algo único na historia de dos Estados Unidos polo menos ata aquel momento. ¿no? Bueno, pues, espero que os gusta este programa eh, Eh, nada, eh, deixo bochear con a sintonía final do programa eh, veremonos eh, o próximo próximo domingo no próximo episodio e eh, bueno, eh, esto foi o que eu decido espero que que, que o servise para entender <coughs> o incluso pues, se hai alguna persoa nova, se chama muller, pero pues, sobre todo mulleres se unha nena, unha mociña pois pues, que lle anime a a ser unha ángeles albariño eh, a mellor non no mesmo campo, senón outro de do mundo da ciencia. Veña, un bico a todos e deixo vos xa coa sintonía final do programa. Se buscas traballo que seña do Estado Fala castellano que es máis educado me ten galego poderás falare Cando veño tempo de irmos votare Más un espíritu pro gobernadores eh. Soy yo castellano, entiénde, señores, si reciéntalego que les van a ver, eh. votos que atenderé. Ahí galego está moi ben visto Pois tamén no ministros Non é quelles elles nazan, é que elles convenen Pra buscar os votos de que nos mantén E así que consiguen o que les quería Es que en Ceulles todo o que prometían Pa la no por moita razón O galego queda pra outra selección Ai la lelo, ai la lelo, ai la lelo Ai la la, ai la lelo, ai la lelo Ai la lelo, O que o fala día É por destacarse dunha minoría Son ovelhas negras na nosa nación eh? Son os que nos foden cando hai ocasión eh? A patria galega ter a nova vida. Cando todos falen con a Rosalía A fala galega a ser a primeira para que Galicia non señe as traixeira. Ai, la Hai ai, la Lelo, ai, la, lelo.